și în și pe pământ, El i Priotul Valeriu va aduce din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul L255. În călătoria pe care o facem împreună prin Noul Testament, iubiți ascultători, am ajuns astăzi la versetul 54 din Luca de la capitolul 22, pe care îl vom citi urmat de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta, însă, haideți să mai întâlnim câțiva din frații noștri care ne dau o puternică pildă de credincioșie față de Domnul lor. Vom merge așadar pe firul istoriei, înapoi până la anul 108 după Hristos, și am ales câțiva dintre martirii celui de-al treilea val pe care să-i prezentăm în deschiderea lecției de astăzi. Se spune astfel că, în timpul martirajului a doi frați, Faustines și Oviță, Torturile lor au fost atât de îngrozitoare și răbdarea lor așa de mare, încât Colocerius, un bărbat păgân, copleșit de uimire, într-un fel de extaz, a strigat – Mare este Dumnezeul creștinilor! Numai decât mulțimea adunată la cel spectacol barbar, l-a dat și pe el morții. După moartea împăratului Traian, a urmat la tron ca împărat Adrian. quadratus păstorul bisericii din Atena, a apelat la Adrian, cerându-i să cruțe pe creștini. Emperatul a luat în considerare scrisoarea lui Quadratus, împreună cu explicarea credinței a practicelor lor, încât a poruncit să înceteze persecuția. Ba a mers până acolo că a dat dispoziții ca niciun creștin să nu mai fie condamnat din pricina religiei sau a credinței sale. Dar dușmanii creștinilor n-au cedat. Ei au început atunci să formuleze alte cauze politice, să spună că sunt împotriva autorității civile, împotriva statului, ca totul să-i poată omorâ. Martirii însă au fost mult mai puțini sub Adrian. Biserica a primit clipe de răgaz pentru refacerea rândurilor decimate așa de cumplit în timpul persecuțiilor. Ceea ce am citit acum că s-a petrecut și anume, cu ocazia martirării celor doi frați, unul din spectatori, a strigat extaziat ce mare e Dumnezeul creștinilor, s-a petrecut asemenea și în alte împrejurări când chinurile celor ce mureau au determinat pe spectatori să înțeleagă ce mare este Dumnezeu și să-și întoarcă viețile la el. Astfel că prigoanele departe de a puțina pe creștini a făcut să se înmulțească în chip uimitor mai mult decât înainte. Și de fapt, cine se poate opune lui Dumnezeu? Dumnezeu știe să-l facă, așa e o vorbă în popor, l-a făcut pe satana a cincea roată la căruță, adică atunci când el a vrut să pună piedică, n-a pus piedică lucrării lui Dumnezeu, ci din potrivă s-a dovedit a fi un ajutor. Iar Spurgeon spune că satana este spălătorul de vase al lui Dumnezeu, adică atunci când vasele lui Dumnezeu alese se murdăresc de păcatele lumii, Dumnezeu îi îngăduie lui satana să vină și să îi persecute, să vină și să îi apese ca prin aceasta creștinul să se întoarcă înapoi către tatăl. De aceea satana n-a făcut nimic decât așa după cum e planul lui Dumnezeu să ajute la împlinirea planului lui Dumnezeu. Așa au stat lucrurile și în cazul mântuirii care ne-a fost adusă de Domnul Hristos pe Golgota, când Domnul a îngăduit la ceasul hotărât de el, Domnul Dumnezeu a îngăduit ca satan, să puie mâna pe Domnul Isus prin mâinile preoților celor mai de seamă, a cărturarilor, a bătrânilor norodului și punând mâna pe Domnul Isus punândul l pe cruce, să împlinească de fapt planul lui Dumnezeu. Ceea ce satana a crezut că este cea mai mare biruință pentru el și anume omorârea Domnului Isus a însemnat în fapt cea mai mare înfrângere pentru el, înfrângere pentru veci de veci. Doamne, Tată, ceresc că ajută-ne să înțelegem, te rugăm că ori de câte ori îngădui să vine peste noi încercări de orice fel ar fi ele, le îngădui spre binele nostru, și că dacă Satana are pentru o clipă, are pentru un moment biruința asupra noastră, este numai ca să-ți împlinești un plan minunat al tău și desăvârșit, plan pe care el nu poate înțelege, dar pe care prin duhul tău ni l-ai făcut cunoscut. Fie ca ascultarea mesajului care urmează, să aibă înrăurirea asupra noastră și darul acesta de a ne să mergem cu orice preț și cu orice sacrificiu pe calea ta într-o viață de sfințenie și plină de evlavie. Amin. Să nu pot, Doamne, să mă las Să nu pot, Doamne, să mă las De tine niciodată Chiar de-aș lăsa la ulce Ghiarii așlora orecși pas, oh, dragoste îngropată, oh, dragoste îngropată. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și ne începem meditațiile noastre de astăzi cu prilegiul versetului 54 din Luca de la capitolul 2. Ne aflăm în momentul în care Domnul Isus este luat și dus la judecată. După ce au pus mâna pe Isus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Cele ce se petrecusere în grădina Ghețimanii s-au sfârșit. Căpeteniile religioase ale poporului au pus mâna pe Isus și l-au dus în casa șefului suprem, marele preot, ca să fie judecat și condamnat, după legile și canoanele religiei, ca eretic și tulburător al norodului. Ca o turmă de oi înspăimântate, fără păstor, așa s-au risipit ucenicii Domnului Isus. Unii au luat-o spre Betania, alții spre Ierusalim, alții s-au strecurat printre pomii din grădină. Petru și Ioan erau și ei printre cei ce fugeau. Groaza îi cumprisese pe toți, fără deosebire. În noaptea aceea, Domnul Isus s-a lăsat prins și legat de mâinile vrăjmașilor lui, căpteniile religioase, pentru ca tu și eu să fim dezlegați de păcat. De rătăcire și de moarte A suferit el totul În locul nostru Nimeni nu este Cu adevărat liber Ca omul care are Pe Domnul Isus Ca mântuitor al său Dacă deci fiul Vă va face slobozi Veți fi cu adevărat slobozi Spune Domnul Isus La Ioan 8:36. cu Izbăvit De vina păcatului izbăvit de sub puterea de mustrarea cugetului, izbăvit de oameni și slobo de a sluji lui Dumnezeu, aceasta este mântuirea de care au parte copiii lui Dumnezeu, chiar dacă trupește, n-ar fi slobozi. Sfântul Apostol Pavel se numește lui Hristos, la cu 3,1, dar în duhul lui era slobod. Când Ioan Hus a fost ars pe rug, Călăuri a pus un lanț în jurul gâtului. Atunci Hus a zis, Doamne Iisuse, Domnul și Mântuitorul meu, Tu pentru mine ai fost legat cu lanțuri grele. De aceea, din pricina numelui Tău, vreau să port cu bucurie acest lanț. Vedeți, copiii lui Dumnezeu pot să de toate acestea, din pricină că sunt legați cu niște legături mai tari decât lanțurile care leagă pe cei închiși. Ei sunt legați cu legăturile dragostei lui Hristos, cum spune la 2 Corinteni 5.14. Dragul meu, ești și tu legat de Isus? Ori este Isus legat prin tine? După ce au pus mâna pe Isus, l-au legat, așa spune la Ioan 18.12. Și când te gândești că cei ce l-au legat erau căpetenii religioase. Nimic nu leagă pe Iisus mai tare și mai fără milă ca ura religioasă. Când spunem Isus, înțelegem felul de a trăi ca al lui Isus. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Când bagi pe Iisus în casa căpeteniilor religioase, să știi sigur, Că el nu mai este afară de acolo decât condamnat la moarte. Petru ne spune cuvântul mergea după el de departe. Acesta este un mers primejdios după Isus. Totdeauna te vei lepăda de el, Totdeauna vei fi în nesiguranță, Totdeauna sufletul îți va fi plin de teamă și de întuneric. Dacă ești ucenicul Domnului Isus. Fi alături de el, împărtășește soarta lui aici pe pământ și vei avea parte de slava lui și în cer. La versetul următor, 55, din capitolul 22 de la Luca, citim că au aprins un foc în mijlocul curții și au șijut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. Noaptea în care Domnul Isus a fost prins și legat era o noapte răcoroasă de aprilie, cum sunt nopțile din acest timp în Orient. Mântuitorul a fost dus într-una din sălile casei marelui preot ca să fie anchetat, iar păzitorii lui ședeau în curte. Aici au aprins un foc și au șezut jos ca să se încălzească. Duhovnicește luând lucrurile, când sus, când adevărul este prins și legat, o noapte rece se lasă peste locul acela și toți tremură de frig și de teamă, de teama Întunericului, atunci aprind un foc al lor, din ei înșiși, căutând să se încălzească și să se lumineze. Dar la acest foc, la focul filozofiei, religiei și bogăției pământești, mai mult se ard decât se încălzesc. Cum ar putea omul să se ajute singur, întemnițat în temnița morții unde se află închis? Petru s-a așezat și el printre ei. Dragii mei, când te așezi printre și Domnului Iisus ca să te încălzești la același focul ei, la ce lucru bun te poți aștepta? Mai bine singur în întuneric, înghețat de frig, decât să mă duc la strânsura vrăjmașilor Domnului Iisus să mă încălzesc la același focul ei și apoi să mă lepă de Mântuitorul meu. O, cât de adevărat și de serios este acest cuvânt! Nu există excepție de la această regulă. Adunarea de care s-a lipit Petru a fost o mare ispită pentru el. Copiii ai lui Dumnezeu, frații mei, să avem grijă să ne ferim cu toată puterea și în tot timpul de focul de cărbuni al lumii acesteia. Cuvântul lui Dumnezeu spune răspicat la proverbe 6.27 Poate cineva să ia foc în sân fără să i se aprindă hainele? Și cineva adaugă la aceasta, se pot amesteca paie și cărbune aprinși și după aceea să zici, acum să nu mai ardeți? Veghere, veghere și iarăși vegere. Ceea ce l-a dus pe Petru la cădere a fost tocmai faptul că n-a luat aminte să vegheze și să se roage, așa cum l-a învățat Domnul Iisus chiar în seara aceea în grădina Ghețimanii, în versetul 40 sau cum vedem la Matei 26 cu 41. El s-a încrezut în puterea lui și astfel s-a dus singur în gura leului. Lumina focului aprins de vrăjmașii lui Isus este denimitoare ca lumina care ademenește molia, dar apoi îi arde aripile. Ferice de cine ține seamă de acest adevăr. El va fi păzit de primejdie și va avea un mers drept și sănătos pe calea cea nouă și vie a Domnului Isus. Citim în continuare la versetul 56 că o slujnică l-a văzut cum ședea la parafocului, s-a uitat, țintă la el și a zis și omul acesta era cu Isus”. Deci este vorba despre Petru. Slujitorii lui Dumnezeu nu pândesc și nu urmăresc pe oameni. Slujitorii omului sau ai partidelor religioase fac în mod frecvent lucrul acesta. Urmăritorii omului, adică cei care urmăresc, pândesc pe omul care umblă cu Isus, nu-i vor binele, ci viața, eu vor să fie pusă la moarte. Una din slujnicele marelui preot l-a observat pe Petru, S-a uitat ținte la el ca să-l cunoască bine și îndată a dat alarma. Cum să iubească pe Isus și ai săi slujitorii autorităților religioase? Așa ceva nu e cu putință? Cine vrea să se convingă de acest adevăr să cerceteze astăzi sincer lucrurile și se va convinge fără greutate? Față de Isus, față de felul de a trăi al lui Isus, Autoritățile religioase de astăzi și slujitorilor nu s-au schimbat cu nimic. Sunt tot ca cele din trecut. O slujnică, deci, ne spune versetul, l-a văzut pe Petru cum, spunea, cum ședea la parafocului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu Isus. Ucenicul Domnului se cunoaște dată dintr-o mie, el altfel șade, altfel umblă. Altfel vorbește, altfel tace, altfel lucrează și tot într-un alt fel se odihnește. O slușnică l-a văzut cum ședea la parafocuri și a zis și omul acesta era cu el. Dragul meu, cum ești tu văzut în lumea în care te afli? Ești tu cunoscut ca unul care umbli cu Isus? Umblarea cu Domnul Isus îți dă un alt fel de a fi, felul de a fi al Domnului Isus. Acest fel de a fi stârnește multă împotrivire, mai ales printre autoritățile religioase împreună cu slujile lor. Cine citește, cine aude, să înțeleagă. La versetul 57 citim, dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Tomas de Kempis, cel care a scris cartea O Cristi, adică urmând pe Hristos, spunea Nu prilejurile fac pe om slab, ci ele îl arată numai cât este de slab. Petru a trebuit să-și cunoască desăvârșit slăbiciunea, să-și pătrundă adânc lăuntrul și să vadă limpede toate mișcările euului său ca să se poată întoarce cu adevărat la Dumnezeu după ce își va da seama cât de grea este căderea și apoi să poată ajuta pe frații săi, cum vedem și la versetul 32. Numai după ce, prin căderi mari, ne cunoaștem limpede adâncimile străcăcinii firii noastre vechi, numai atunci ne pocăim cu adevărat și abia de aici încolo Domnul ne pune în lucrarea Lui. Aceia care stau în preajma Domnului, ani îndelungați, dar fără să se fi pocăit cu adevărat, fără să-și fi dat cu adevărat eul vechi la moarte, acestora le pregătește Domnul niște prilejuri asemănătoare cu a lui Petru ca prin cădere să facă adevăratul salt care să-i smulgă din puterea de atracție a pământului din ei înșiși. Da, e nevoie. Mare nevoie de întoarcerea la Dumnezeu, la felul de-a fi a ucenicilor lui Hristos, este nevoie de pocăința pocăiților. Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Înțelegând duhovnicește lucrurile, Petru nu cunoștea pe Domnul Isus în adevărata cunoaștere, în cunoașterea de dincolo de valul materiei, cunoașterea în duhul, cum spune la Ioan 6,63, singura care dă stabilitate omului credincios. Câte vreme nu-l cunoaștem în felul acesta, suntem mereu în primeșnia în care se afla Petru. Mereu ne lepădăm de el de felul lui de-a fi. Petru putea să intre în curtea mare lui preot fără nicio pagubă duhovnicească dacă ar fi intrat ca Domnul Isus, gata de moarte. Când ești gata de moarte, nu te mai temi de nimic și nu vei trăda niciodată adevărul. Când ești gata de moarte, poți să te apropii chiar și de focul vrăjmașilor lui Isus, căci tu îi vei atrage spre locul spiritual unde te afli tu și nici de cum ei pe tine. Când ești gata de moarte, ai trecut peste toate piedicile pe care ți le poate pune în cale pământul și diavolul și alergi liniștit și sigur spre ținta care strălucește în față. Din starea aceasta poți înălța nestingerit steagul pe care se află scris cu litere de foc Iisus. Acum. Pentru că tot am vorbit despre lepădarea lui Petru, în timpul care ne-a mai rămas disponibil pentru lecțiunea de astăzi, am să dau citire unei poezii intitulate Căci eu, Doamne, te-am urmat din aproape, poezie în care este evidențiată lepădarea lui Petru în viețile noastre practice, adică felul în care și noi, în zilele și în umblarea noastră de astăzi, putem trăi o viață de lepădare de Isus.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 Viața, fapta și cuvântul Noi Domnului jertfim Puterea și avântul Cu el în veci ca să trăim Puterea și avântul Cu el în veci ca să trăim În veci de veci vom slăvi Privim pe Domnul față În veci de ce vom slăbi.